Мої очі перетворилися на дві випуклі скрині кулі. Зір постійно туманився і укривався плівкою темряви. У тимчасових яскравих спалахах ми готіли роти, що вирушилися навпроти. Очі, дим сигарет, темний склопляшок, сонячні плями на кивимі і стінах. Мені нудно. Є кілька речей, про які я давно вже не сперечаюся, адже вважаю це непродуктивним. мова. Політика – релігія. І уникаю розлогих бесід про мистецтво. Нехай вважають, що я мовчазна дурепа. У цих речах я давно вже визначилась. Навіщо ж забруднювати ноосферу непотрібними словами? Посеред цього напівсну раптом наштовхнулися на очі. Того самого, що запізнився Джона, здається. Він сидів далеко від мого крісла і весь час мовчав. А уловивши нарешті мій погляд, несподівано ворухнув губами. — Давайте втечимо звідси. — Яким чином? — підвела брови я. — Просто. Станемо і підемо. — Адже ти любиш епатувати публіку? — безмовно просигналізував він. — Ще як? — примружилась я. — Наважайся, ну. І що далі? — Просто втечимо. Вечірка втрачала гузд і стрункість. Мабуть, давались жнаки, віскі і бурбон. Ну, наважилось? Почекай ще. Ти ж цього хочеш. Підводимося? Разом? Я рішуче поставила склянку на стіл. Він відкинув верх авто, і свіжий лісовий дух врізався в наші голови. Скуйовдив волосся, витверзив і вмить зігнав денну розімлілість. Вечеріло. Машина застрибала з пагорба у долину, і знову на пагорб аж дух захопило. Він посміхався посмішкою перемостя і крадія, і мовчав. Моє волосся час від часу захлюствувало його чоло. Вітер, вечір, американські гірки. Чемні розмови лишились позаду, там, де мій солом'яний капелюх. Як хитро він увімкнув мене. Звідки здогадався, що це те, що я люблю, те, що мені потрібно. Звідки він знає, що нині треба мовчати? І як добре, що він мовчить? Ось ця дерев'яна табличка із вигорілим і затертим написом «Паргій». Якщо він той, яким хоче здаватись, той, за кого себе видає, він зупиниться. Він зупинився. Звідки, звідки він знає? Єдине живе враження за ці довгі мандри і безсонні ночі в готелях. Вихоплює мене за авто. Наупроти горять вікна придорожного ресторанчика, провінційного або навмисне провінційного, із напівкруглими мереженими фіранками на вікнах, дерев'яними столами. Бар обсіли люди різного віку, дивляться футбол. Клацнула запальничка, посеред столу народився і невпевнено захилитався язичок зеленої свічки. Розгорівся і вистрончився. блайс каже він офіціанту. Вперше чую його голос. А звідки він знає? Бувають миті, коли світ лежить перед тобою розгорнутий, як дитяча книга із яскравими приваблими малюнками, або як ця нова іграшка-головоломка із смішною назвою пазли, а потім дмухає вітер і усе швидко згортається довк руш і під твоїми ногами, і ти стоїш на кольоровому клаптику однією ногою суцільній, безбарвній порожнечі. Я бачила таку сценку у якомусь рекламному ролику. Але ті, хто його придумав, певно, не замислювалися над іншим змістом цього моторошного сюжету. Вони лише хотіли сказати, що без мобільного телефону світ злужується і втрачає об'єм. Можливо, для когось це саме так. Я сиділа, посеред запашного маленького Парижа із його ляльковими котеджами. Я чекала на таку пригоду сто років, хоча їх у мене було безліч різних, часом небезпечних. Але найбільша пригода, коли до тебе посеред загальної метушні мочки підходять і кладуть руку на плече. І ти відчуваєш, як би це краще змалювати. Відчуваєш, що той, хто учиняє так, зроблений з одного з тобою тіста, і тому має на цей жест повне право. В ньому немає брутальності чи самоупевненості. А той, хто робить цей жест, не боїться бути відштовхнутим, тому що два споріднених тіста з одними й тими ж інгредієнтами гармонійно влипають одне в одне.